Дівчина з підкорилася. Баба простягнула пацієнтові доволі брудну майонезну баночку і тоном, що не допускав заперечень, наказала. «Пий. Молитву знаєш якусь?» Петру ніякого стинув плечима. Ті, хто готував колег до завдання, менш за все сподівались, що воно потребуватиме знання молитов. Баба несхвально покрутила головою. «Ну добре». «Перехрестись на оту ікону. Завтра у церкві треба буде свічку святому Петрові та Діві Марії поставити. Пий. Петро незугарно перехрестився та обережно зробив ковток. Нічого страшного, тільки смаком питво було схоже на болотяну воду і смерділо порядно. «Сюди б, звичайно, стрептоциду не завадило, щоб якусь заразу не зачепити». Та хлопець умів пересилювати себе. Стара задоволено гмикнула, обтираючи руки фартухом. «Ну все, можеш вдягатися. Бійся, козаче, лихих людей, чорного ока і непочатої води. Не пий першим з нового відра». «Дякую. І свічки, свічки не забудь завтра поставити. Якщо до церкви більше буде йти – Можеш воно Наталку попросити. Дівчина з готовністю виступила наперед. А я? Почулося раптом ззаду тонко і трохи жалісно. З лави підводився перемотаний хусткою Микола Пилипович. Баба кабачиха сплеснула руками. Господи, а у тебе що? Так зуб же ж, я ж із-за зуба прийшов. Зуб? Майор урочисто зняв капелюха. З вузлом на Маківці він мав жалюгідний, навіть трошки смішний вигляд. Стара запитально подивилася гостеві вічі. «Ну добре, розмотуй свою бандуру». Напіводягнутий Петро, обережно немов у того і справді болів зуб, взявся допомагати товаришеві. Стара щулилася насмішкувато, а може то їй просто світло в очі трапляло. Нарешті вона вивела майора на середину кімнати. «А ну, відкрий рота!» «А, -а, -а чому затягнув той?» «Закривай! Як кажеш, тебе кличуть?» «Микола Пилипович». «Ну, Пилиповича, ти оно для Наталки лише». Стара відійшла до столу, потім витягла звідкись невелику дерев'яну паличку, прошепотіла щось над нею тихесенько та передала пацієнтові. «Це з собою. Поклади в кишеню, щоб завжди була при тобі». Микола Пилипович обережно, немов речовий доказ, обдивився з усіх боків бабин дарунок і заховав до кишені. Тоді зазирнув старій в обличчя. «Це все? А чого ще? А заговорювати не будете?» «Та, – стара безнадійно махнула рукою, – тут заговорюй, не заговорюй, у тебе глибокий карієс і пульпіт. Нерви витягувати треба. Наступного разу, якщо по-справжньому заболить, до району їдь». У майора витягнулося обличчя. «Ви що? Дантист? – обережно запитав він. Наталка у кутку тихенько пирснула». І тут оперативники остаточно відшули себе ідіотами. «О неї, донька, зубний лікар», – пояснила дівчина, втамувавши веселощі, в райцентрі працює, у поліклініці. На відміну від старшого колеги, лейтенант гідно витримав удар. Він навіть знайшов у собі сили скерувати розмову у трохи іншому напрямку – «Ну, і як ваш зуб?» – обернувся він до Миколи Пилиповича. «Зуб?» «А, зуб!» «Вроді менше. А ти як?» Петро стинув плечима, намагаючись і справді зрозуміти, що змінилося після бабиного ворожіння. Але майор вже повністю опанував себе і не став чекати на відповідь. «Слухайте, бабуся!» «А як ви це діляєте?» «Як старі люди навчили, так і роблю». Баба сховала все своє причандалля до шухляди, закрила її і випросталась. «Теж свічку завтра постав за здоров'я. «Ага», – погодився Микола Пилипович. «Спасибо. А у вас що, мам, мати колдувала?» Петро підійшов до поштарки. «Скільки їй платить?» «Ой, не треба, все одно не візьме, а то краще дайте мені, я їй від вас подарунок зроблю». «Десятки хватить? «Та що ви?» Петро мовчки простягнув дівчині червінця і мугикнув. «Порядок!» «А трави це у вас лечебне є?» Не вгавав Микола Пилипович. «Трави?» «Та звичайні трави. Вони всі у нас лічебні. «Спасибо вам. А без трави змогли би?» «Та що там? Чого ви такі цікаві?» Баба трохи розгубилася перед майоровим напором, а той, знаючи, що головне не давати отямитись, сипав запитаннями як з кулемета. «А от ви одна тут, і ще хто-то так може в селі?» «Та я ж вам кажу, був у нас колись дід Христофор, той все вмів, а тепер...» «А дід Юхим?» – суворо запитав майор. Петро круто розвернувся, щоби не опустити бабине обличчя. Чотири ока дивилися на стару, ловлячи кожен її рух. Баба трохи здригнулася, почувши запитання – «Юхим», – повторила вона, і раптом вибухнула. «Наталя, кого ти мені привела?» «Ви спрашують, ви спрашують. Що вам треба?» «Зробили справу, ідіть собі. Нема чого тут балакать. Забирайтеся». «І ти, Наталя, давай пізно вже». «Юхим». «От і треба було до Юхима, коли такі розумні. Ви спрашують». Тут оперативники зрозуміли, що і справді треба забиратися. Вони тихенько вислизнули у двері, за якими продовжувала гриміти баба, а невдовзі на подвір'я вискочила і поштарка. «Ось, забулись!» – простягнула вона Миколі Пилипович у хустку, що нею була зав'язана його щелепа. А баба у хаті не вгавала, обуренню її не було меж. Нащо ж ви про Юхима? запитала дівчина, проводжаючи гостей до хвіртки. Тепер доведеться її заспокоювати. А що? зробив Петро наївне на обличчя. Ну, всі і так, дід Юхим, дід Юхим, а вона, може, за нього не гірша.